Шосте. У понеділок він йде на зустрічі з Маклером, який працює в сумному маленькому торговельному ряду за три квартали від 658-го будинку. Офіс Мертона Ріхтера – убоге приміщення на дві кімнати між салоном засмаги і студією татуювання «Веселий Роджер». Спереду припарковано блакитний позашляховик, старуватий з наліпкою з одного боку, нерухомість Ріхтера і довгою подряпаною з іншого. Чоловік побіжно переглядає скрупульозно підготовлені характеристики Далтона Сміта, тоді повертає їх разом із договором про оренду. Місця, де Білі має підписатися, позначено жовтим. Ви, мабуть, скажете, що ціна трохи вища за ринкову, говорить Ріхтер, ніби Біллі проти чогось виступив. І може й матимете рацію, але вища вона зовсім трохи, зважаючи на меблі і Wi-Fi. А враховуючи, що до шостої вечора на вулиці ніхто не паркується, під'їзна доріжка дуже зручна. Ви її, звісно, з дженсенами ділитимете. Я планую тримати машину переважно на муніципальному паркінгу. Трохи походити мені не завадить. Він погладжує товстий живіт. Оренда справді трохи задорога, але місце мені потрібне. Та ви ж наче кота в мішку купуєте, дивується Ріхтер. Місіс Дженсен мені все описала, мене задовольняє. А, зрозуміло. У будь-якому разі ми домовилися. Білі підписує форму і виписує свій перший чек у ролі Далтона Сміта перший місяць, останній місяць і завдаток на збитки. Пиздец захмарний, якщо у нього там не начиняє олклад, лімужівська порцеляна і лампи за бажурами від Тіфані. Айтишник так, каже Ріхтер, ховаючи чек у шухляду стола. Він підсуває до білий конверт з написом ключі, тоді лупить по старому комп'ютеру наче по собаці, з якого толку мало, а вигнати ж не виженеш. «Може, мені б допомогли якось із цією шкапою впертою?» «У мене наразі не робочий час», – каже Біллі. «Але можу дещо порадити». «І що ж?» Купіть новий, поки не втратили всі дані. Допоможете підключити обігрів, електрику, воду і кабельне?» Ріхтер усміхається, ніби вручаючи Біллі приз. «Ні, братику, те все на тобі». І простягає долоню. Біллі міг би запитати Ріхтера, що ж він, власне, робить за свою комісію. Угода, очевидно, видрукувана з інтернету, там просто замінили певні деталі. Та чи йому не наплювати? Наплювати.